23 unika lyssnare Wow Som vi har nu Men Som vi har det. nu, du liksom antog att vi Hade tagit dem till fånga Och ja, bara ja, jag dem jag... så att de, de kommer lyssna de, Varenda gång nu de, Jag tror att de är fast nu ja, är Efter succé avsnittet det förra Som var väldigt, väldigt bra Vi har, har fått bara positiva Kommentarer <laughs> har, fått bara kommentar. har du fått, jag har fått en kommentar Va? Vad? Eller alltså inte. Alltså det är en som har sagt till mig att eh, jag skrattade så mycket. Oj, ja. det är så bra. Tack uh, den personen. <laughs> nej, men sen de, ja Den anonyma lyssnaren. Uh, Louise <laughs> uh, well, thank you <laughs> okay. tack. tack för att du lyssnade Louise The Best <laughs> uh, uh, Och sen också har ju Julia skrivit på Facebook Att uh, det känns som att sitta och prata med oss Eller typ Eller det är som att ha oss bredvid sig Och det får man väl inte ta som positivt uh, Det kan man ju torka som man vill Men jag ska ta som positivt <laughs> Jag ska ta det som positivt ja. uh, jag vet inte ser du på som här Ja. Har jag du vet. fått några kommentarer? Eh, att, ja, men jag fick säga lite negativt på. Mm, tre var inte lika runt som liksom, två en. Typ så. Ja, men Alltså, nej. Man bara tackar på. Eftersom vi började så att. Men Med så pass bra kvalitet så kan det är omöjligt att bara stiga hela tiden. <tills> <fart> För att alltså då kommer vi vara uppe i stjärnorna vid podd nummer 10. Precis, precis. Och eh, där finns det inget syre. Nej. Så det är. <tills> det är inte så bra vad det då, menar du. Det är Nej. mitt svar på den kommentaren. Mm -hmm. Mm -hmm. In your mm -hmm. face, vem är var som sa det kommit ihåg? Eller hur? Mm. Någon oviktig? <gåh> eh, Antagligen. Jag säger så här om du lyssnar igen, du som lade den här kommentaren Det gör ingenting om vi bara har 22 unika lyssnare Just säger så. <laughs> ja. Ja. Och sen så ja, var det också att, vi, att någon hade sagt att vi skulle ta upp mer nyheter Ja just det mm. Mm, Och då så sa jag så här, att, men det är ju ingen nyhetspodd Nej men vad är det för podd då? Uh, it's comedy! Det, är det så? Försök till comedy, jag vet inte Jag vet inte heller Jag tror jag mm. lade den under comedy Men jag vet inte vad det är För något. jag antar att det är comedy Okej, okay, ja mm. Absolut um, ja, Vi skulle ju spela in nu eller, Idag i lördag, eller hur? Om jag är inte helt fel ute du är inte helt fel ute, det är mm. lördag faktiskt mm. Vi skulle spela in i onsdags men då orkade Aa. inte jag, Nej. för att då hade jag lyckats matförgifta mig själv för Nej. tredje gången sedan jag flyttade hemifrån Och jag flyttade... <laughs> det är mars nu, jag flyttade i slutet av januari Okej, okay, uh, mm. berätta allt uh, Alltså vi vill inte så mycket att berätta ja, Men du sa inte det till mig, du sa bara, jag är inte på topp idag Ja, för att jag var inte där du för att jag hade matförgifta mig själv Nej, jag nej, ville inte <laughs> yeah. Nej, första gången var det Gammal crème fraîche Som jag bara, nej, jag kan äta den Det går, uh. går bra Nej, mm. nej. Äh, Andra gången var det gammal bianäs Gammal som, bianäs? Som, ja, bianäs och syskjö burk äh, Och jag bara, det såg så lite konstigt jag bara, Men jag tar bort det översta liksom, Så funkar den Ja, man, eller hur? Ja. Så, så brukar vara så här, Om man värmer den tillräckligt mycket så känner jag att då brukar vara okej. Okay. <laughs> Precis. Men nej, det är inte så bra det alltså Och sen senast då var det, det var tonfisk på burk. Mm. Och det var bara. Det, var, det kan inte vara mitt fel. Det såg konstigt ut. Men jag tänkte, Vad var det för märke? Jag tror det var typ uh, Ikas. Ikas egna. Nej, nej, inte ika Basic, men det, vad fan Ika Fancy Ja, uh, Fancy Ja, men jag vet inte, men de har ju typ en basic med skitmat Ja, nej, men inte En som Men lite Jag vet faktiskt inte vad det var Men det är inte så här Det är inte typ eldraden eller någonting sånt där äckligt Utan det var liksom mm. Det skulle vara Den som quality men så Den tomfisken är ju lite mer som kattmat så. Ja, ungefär Nej, men så den skulle så här. Det såg lite konstigt ut Uh, mm. Men jag bara, det kan inte vara några problem Några timmar senare <laughs> Inte på topp <laughs> <laughs> uh, jag att jag... Jaha, um, så det, det är liksom det som har färgat din vecka ja, ja, jag vill inte laga mat längre för Det känns bara som att jag blir sjuk Eller, jag har en Nu är teori... så här, laga mat inom situationstecken då När jag tänker att det var ändå så här: färdig bjärnäs Ja, precis, ändå... Men precis. <laughs> Inte ens där klarar jag av om man säger. Du kan inte ens köpa färdig bjärnäs Jag har en annan teori Jag bor ju i studentkorridor Så delar jag kök med sex stycken andra Ja, just det. Ja. Så jag börjar nu om det är någon som inte tycker om mig i det här köket ah, det... det kan vara den här thailändaren som du var dum mot första veckan du bodde där. Ja, men det var inte meningen att jag skulle vara dum mot henne Ja, fast thailändare glömmer aldrig, som man brukar säga Ja, ja nej, det finns faktiskt tre thailändare och så... jag ämla nu, de har format en armé. <laughs> Sluta vara sån där nu jag ska inte vara sånt Min chef sa igår bara att jag var så himla rasistisk hela tiden Vad? Ja, alltså, jag vet inte Jag antar att jag kan, jag kan skämta lite väl grovt ibland ja. Utan att mena någonting Jag ska inte göra några exempel Fler människor ska kalla mig rasist Det får räcka Eller, vänta nu min första ämne som jag vill ta upp är lite rasistiskt <laughs> Det går bra för dig det här med att Du är som Sverigedemokrater uh, Jag är inte rasist är här, Välkomna allihopa <laughs> Nästan uh, Jag vill prata om Nya påven Nya påven, okej okay. Jag har inte mm. hört någonting om Nya påven så jag är ingen nej. Uh, det är så här jag ska berätta mm -hmm. för dig mm. <clears throat> Det finns en gammal profetia från 1100-talet mm. Som kallas Påvarnas profetia Den skrevs av den irländska helgonet Malakai Kanske? Malakai, Ja, ah, okay. ah, jag vet inte, det lät inte så irländs Men Malakai! Malakai, oh, ah, Det blev mer, det, det mer dansk helgon Ja, men tyckte jag Malakai mm. I alla fall eh, Malakai Som efter en resa till Rom Fick en uppenbarelse och skrev ner 112 kryptiska fraser som beskriver varje påve. Uh, creepy. Mm. Och nu så har alltså 111 påvar varit sen dess. Okay. Så det är ju bara den sista, den 112 är kvar. Okej. Okay. Och sen... Vad hände sen? Sen, efter att den 112 blir blev val. Så kommer staden med de sju kullarna förstöras och den fruktansvärda domaren kommer att döma folket. What the fuck? Va? Uh, detta tycker jag, det initierar ju på att uh, den här Malakai, han tänker ju att det, de kommer ju välja en fel påvald. Alltså eftersom staden med de sju kullarna är förtjänad att förstöras. Det är rom han syftar på säger jag. Eller... Ja, för Vad gör för vilken sa den henne kularna? Det är rom, ja. Är det rom? Mm. Okej. Okay. Mm. Det är rom. Mm. Så då så måste de ju då utgår ju han från eller eh, han fick ju en uppenbarelse, det är inte hans Men så, ord. så det är liksom den sista på den påven då så nu som kommer att göra någonting ja. så att. Ja men det kommer bara så eh, fruktansvärt dåligt val helt enkelt. Så att eh... Det kommer det låter ju jättekonstigt Ja, men alltså då, tänker jag, vänta, då måste de ju tänka till lite nu Innan valet mm. Men om det är förutspått Så kan de inte göra någonting åt det mm. Ja, men alltså Man kan ju alltid försöka ja. Att sen, hindra den här profetian Från 1100-talet um, mm, ja. Ah, ja, i alla fall, Då sa de tre toppnamn eh, Bland eh, kandidaterna Då mm. det är det en kanadensare Mark Ulle mm, ja. mm. En amerikan Sean O'Malley Och sen så är det då en svart <här> Nej <här> <här> Nej Jag måste se vart det här är på väg Ja <här> ah, okej <okay. här> du, du, du ser inte ens Halvväg så det här är på väg Okej Det är i alla fall en svart då Och mm. det skulle, om, Han är ändå favoriten då Ja. Um, för att man var åh oh, en svart, det skulle ju vara spännande, det har vi aldrig haft för Nej, så. så det är alltså en svart man ifrån Ghana mm. um, <laughs> Som heter Peter Turksson Det är Väldigt olyckligt namn Men okej okay. Okej mm. Vart vill du komma med det här? Nej, jag vill bara så här. Jag, känner att så jag vill bara på. tänk till, hörni. Innan ni väljer Ja ja, Innan ni väljer på mm. Vet Ett väljer ni fel så helvete Vem är... väljer på? Det är väl så Såhär Jag vem fan väljer på? <laughs> ja, vad fan, hur gammal måste man vara? Jag tror att man måste vara över 60 i alla fall <laughs> Man måste ha lite grått hår Alltså jag har jag vill bara så här säga Att jag skulle inte ha någonting emot Om Peter som blev på med Men det, är det Ja Alltså Absolut, jag är inte så insatt I, i Katolikernas eh, Affärer Nej. Nej, varför skulle man vara det? Det är inte något som styr mm. I och för sig kan Stadar med, med sjukullarna Pajas ja. Nej men alltså det är ändå lite så här, Det är lite läskigt ändå det, Den här profetian Ja, det är De, äh, Han har ju skrivit här då äh, Malakai Att äh, den sista påven då Ska heta mm. Petrus Peter Ja, Det är samma det, Ja, det är väldigt samma Ja men i Ghana Ganas Petrus är ju Peter eller Peter Turksen. Har du läst det här på typ Flashback Jag, läst, <laughs> jag läser allt det här på här bladet Som vanligt uh, Min enda kreatisk kunskap Nej men också för så det, det är ju samma Peter och Petrus mm. Mm. Okay. Uh, Och också Den 111 På en Att uh, mm. den som var inne Johannes Paulus mm. uh, i profetian så står det att den 111:e påven ska, här. vad fan, vad menar de nu? Han fick epitetet från solens arbete. Mm, jag vet inte, det låter lite skumt, men det var ju ändå skrivet på 1100-talet, de kunde inte stava så bra på den tiden. Um, och i alla fall, han både föddes och begravdes under en solförmörkelse. Så att då säger jag här, ja det var ju sol där i båda meningarna. <laughs> det var lite uh, svagt, men okej okay. mm, Det var lite svagt, mm. kanske du tycker Men eh, jag är säker på att Om vi går in på flashback så kan vi hitta Väldigt många fler Likheter som bevisar att det här, det här är sanningen Låt oss inte gå in på flashback Låt oss inte gå in på flashback Tack så mycket Det var allt för mig <laughs> Jaha, jaha Ja, det var det ja, vi Är vi färdiga med det rasistiska inslaget nu? Um, jag kan inte lova någonting, ja. men uh, det var ett av de rasistiska insågare <tryck> i alla <tryck> fall <i tryck> Det var inte rasistiskt, Va? jag bara skrattade åt hans efternamn ja, ja. <tryck> Jag det var skojigt <här> Folk får skratta åt mitt efternamn om de vill, jag bryr mig inte Det är ingen som vet vad det för Nej, för det är svårt att stava och uttala mm, ja. mm. vi, vi glömmer det <här> Kan glömmer. inte, det är för konstigt Bah! Nej, jag, Har du någon plusartikel mm, För nej. den här veckan Ingen. Nej Nej jag, <laughs> Eller, alltså, jag tror inte det Jag har inte, jag har inte kollat alltså, Jag har ju kollat men jag har ju glömt bort det Ja nej alltså, Jag har inte mm. något som intressant. Ingenting som är tillräckligt intressant nej. För att vi ens ska kunna Fundera på det Precis. Det är bara så här. Eller det, utbudet som de har nu är bara eh, Topp 10 bästa kaféerna i ja, Stockholm Ja, precis, så märkliga lister på 40 Ja, man bara, men fan, det skiter väl jag vara i Eller? Ja, jag <laughs> mår inte bara, Jaha, ska i Stockholm nu på torsdag hmm. hitta ett bra kafé kanske <laughs> Nej Nej, nej ja, Skitsamma mm. eh, Betala inte Betala inte för bara... skiten. Okej okay, nu. No. Jag, jag vill bara säga det. Betala inte Det är inte värt det tror jag. Mm. Jag, vill, jo, jag vill prata om en sak. Nu är det kanske lite gamla nyheter. Mm men, det det men, men vet du vem Hanna videlle? Uh, nej. Uh, jag inte. Ja, men det känner jag inte här. På middag hos Hanna och Amanda. Nej. Nej. Mm, nej. Okej. Okay. Av ja, det är i alla fall en Aftonbladet eh, program. Typ, ett tv-program. det tv-program. Det är ett program på Aftonbladet. Bara. Mm, mm. Um, med då Amanda Schulman och Hanna Videll okay. som är systrar. Mm. Och sen så lagar de mat och så här har gäster och pratar med. bla. bla, bla. Mm, mm. Och eh, hon har också en ganska så här, stor blogg och eh, har en podcast också. Okay. De två. Mm. Och sen så jag har varit det var var så roligt Jag lyssnade, i alla i deras podcast ehm, Och så pratade de om det här Näthatet mot kvinnor Som har varit väldigt mycket på tapeten nu på mm. senaste tiden mm. Och ehm, Så pratade de om det ehm, Och ehm, De har ju, Hanna och man, De har en väldigt äh, trogen Lyssnarskara som är så här de är, de är väldigt mysiga och härliga Det finns liksom ingenting ont att säga om dem mm. Men fortfarande så finns det folk som försöker Även efter det här avsnittet När de pratade om just näthat mm. <laughs> um, Och då så följer jag henne på Instagram Hanna mm. Så har hon lagt upp en bild på en efterrätt här Som ser, som ser väldigt gott ut mm. Då så står det är Bara. Bara så det står Mm Mm. <laughs> Och så är det några som har kommenterat, bara, Åh vad gott det ser ut. Mönster heter. Namn, la la Och sen så är det då en som har kommenterat <laughs> så här: Åh, <laughs> oh, det låter roligt. Uh, vit chokladparrikotta är lika med utshattat. <laughs> vad är det? <laughs> <laughs> och det är så här: Det är så himla, onödigt och tråkigt. Jag vet inte. Okay, uttjat, uttråkigt, uttråkigt att typ. eh, vi vill se någonting nytt. Men vad fan? Det är inte så, eh, för det första säger jag det, inte... det hade kanske varit okej okay om Hanna Videls Instagram gick ut på att lägga ut så här nya spännande maträtter och ja. recept. Men Då så jag: Ja, det här har vi sett förr. Liksom. Men nu, ja, är det här, nu, nu är det med så här, här har jag lagat efterrätt till min familj. Åh, oh, tråkigt. Oh, du är så tråkigt? Kom på <laughs> men det roliga är ju hur folk bara attackerar tillbaka på den här människan direkt. <laughs> det kan ju tänka att vi måste riktigt trogna. Ja, men begir, jag menar för det är, det är så här, alla har ju fått sån ny energi av alla de här mot, motattackerna mot ja. när mm. så, så det här är ju liksom inte det, det är ju så Ovligt och tråkigt. Så då det här. Den här Instagram-användaren då. Vad vi kallar den eh, Vi kallar det för eh, sussi 92. För att jag, jag vill inte säga. Mm. <laughs> vad det heter för att det är ganska krångligt säger också. Ja, I alla fall, så är den annan som man kommer hitta. sussi 92 är med urkig och utkattad. Har du inget kul att skriva så skriver du ingenting alls. Uh, och Sussi 92 skriver tillbaka Oj då, nu tryckte jag visst på en knapp. Vem är du att bestämma vad jag får skriva? Ler li liv Och bry dig inte om andras Att Instagrampolisen <laughs> <laughs> Och så säger det en som skrivit, skrivit uh, Sussi 92 Kan inte du följa ditt eget devis Ler liv och bry dig inte om andras Eller du kanske kör Jag kan förstöra för andra så jag Eller jag kan jag för förstöra för andra Så gör jag det Rit choklad, är utsökt. Och sen så är det en till som har skrivits att oj! Att du ens från början kommer på att kommentera något negativt från efteråt, Sådana som du borde inte få vistas i sociala medier. För det är inte bara första eller sista gången du uttrycker det i text. Jag tror att människan svarat igen. Jaha, Hanna har visst din egen lilla skyddsarmé. Ät nu i chokladpanna och Jag gör det inte. Nej. Jag menar alltså, det är så roligt. Jag menar alltså, och sen så också, är det är ganska allvarligt. Du vad för en fan? Vem fan bryr sig så mycket. Jag kommenterar det. Vem, vem, vem, vem tycker det? Att... Alltså nu, det här är absolut inte någonting som är så allvarligt alltså, Nej, som, det är ju som, som de som inte gillar det någonstans det. Ja men, alltså, men jag, jag förstår, förstår inte, det. det är så onödigt <laughs> Vem bryr sig? <laughs> här, ja men ät ni er chokladpannakoppa Banne mig, men jag tänker inte göra det Nej, nej jag tänker jag tänk inte sänka mig till den <laughs> nivån. <Nej>, precis Åh <laughs> oh, nej, så farligt, jag förstår inte att, så att man ens gör så när den här debatten är så närvarande mm. överallt att, att man får för sig att skriva något otrevligt om någonting så onödigt Ja, precis är <laughs> <laughs> ju bara så konstigt det tror jag vet inte Ja men det är ju så konstigt att bara, måste, Den människan, vad kallar vi henne? 92. 1992 måste ju vara väldigt, väldigt trött på någonting så alltså, du går in på Instagram Ser en vit Alltså pannakotta, alltså jävlar mm. Det är så äckligt, nu måste jag skriva det här bara, Det är så ja. äckligt äh, Trött det uh. Sen sa jag såhär, här ja, var ändå, Det var ändå en vuxen så. människa Ja Alltså, ah, Något jag har kommit på är att vuxna människor är barn <laughs> För jag trodde sjung, när jag var bildad, ja, att och växte upp Då skulle liksom alla som är vux, ah, vuxna i den situationen Alltså, mm. de skulle vara vettiga Men folk är ju dumma huvuden då ändå Så spelar ingen roll Ja, men vi splinade lite besviken Ja, jag blev jättebesviken <laughs> Så vi kom till, till, till högskolan och bara Här är alla jättevettiga Och... Eh, så, inte rasister och sådana grejer alltså så ja. är de det ändå Man tänker att människor ska ha lärt sig av livets hårda skolorna Och sen så, jag vill också gärna utgå att alla människor är trevliga Ja, jo men... Och såhär snälla människor, men mm. det är de ju inte Nej, ja, verkligen inte Varför inte då? Det är så tråkigt Jag blir så besviken. Jag blir som besviken på mänskligheten mm. Ösch, <laughs> ösch Äsch, ösch, ösch mm. Nej, men det i alla fall men Ja, du... det var ju <laughs> Ja, men det är så fonigt så jag vet inte vad jag ska säga Det är väldigt, väldigt märkligt mm. Jag tänkte Du Ja, men du, jo, det hade du sagt innan I, i podden mm -hmm. Att du, du träffade din, din tjej på, på nätet Ja Ja är det är det mycket så här kommentarer på sådana här sidor också? Hur Eller är det? Var det på en datingsida? Nej men alltså att man så här är, är, hur är klimatet liksom? Vad var det för för sida förresten? Det, det alltså det, Jag vet inte om man är som en dejting sida, det är mer en Nej. samlingsplats för liksom ja, queer Ja, frans, bla bla bla HBTQ, alltså, HBTQ ja men HBTQ-personer <laughs> Okej okay. uh, Vad heter den? Jag vill googla Cruiser heter den Den har väldigt Cru dåligt riktig uh, Hur stavas det? Med Q... Med Q. <laughs> <laughs> väldigt bra <idé>. grej <laughs> Cruiser, där kom du mm. The Nordic and Queer Online Community mm. Okej okay. mm -hmm. um, bara, hur klimatet är menar du om man liksom ja, alltså, hatar på Ja, hatar det man på Okej, okay, det finns ett cruiser. klatterplank mm -hmm. Och där skriver folk, det är väldigt många alltså, människor som är ensamma och skriver på det, och det är rätt så sorgligt mm -hmm. Och då finns det alltid människor som är dryga tillbaka jag menar, det finns alltid människor som är beredda att eh, Hata och <trycker> trycka ner folk Alltså, det är uppenbarligen väldigt ledsna människor som skriver på det här klatterplanket När skriver Ja, uh -huh. oh, ensam igen, meh, <trycker> <trycker> Och så kommer alltid någon att dryga sig. Så det menar, ja, det, det är Var, dåligt. Vad säger eller vad svarar man på det? Nu är jag ensam igen. Ja, men då kanske. Eller ja, det kanske är lite så jävla tråkigt. Eller så ful bla bla. Det är, ja, vad fan? Ja, eller hur? Men så vilka kommer det in, Vilka inloggade bara för att skriva så? Ja, eller hur? Har, då har man ju lite tråkigt. Väldigt tråkigt. Ja. Vad fan? Um, ja, nej men så, så var det. Nej men det förstår inte jag heller. Alltid på såna här forumtrådar så är det någon jävel som bara skriver Åh, vilken dålig fråga! Ja, men gå inte in där då, jag. Ja, men tidligen så har man ju gått in på tråden av en anledning. Antingen för att man så här, ja men det där skulle jag också vilja veta. Mm. Eller så här prata om. Eller liksom för att jag har svaret på det här. Mm. Mm. Och alltså, sen så känner jag bara, åh oh, är dum i huvudet så vad fan det ju, Alltså vi är så fruktansvärt onödigt Och vi ja, är inte Det är att vi är så himla bra Ja, vi är ju De bästa Exemplen på Godhet Vi är ju amänniskor Jag skäms inte. inte för att säga det Jag skäms inte för att Se mig själv som en det klipper vi, det klipper vi. Du är det, och så klipper du så det är nej. Jag har tillräckligt med jobb annars. Klipp. Och där var vi tillbaka igen. Jus. Jewish Jewish Du måste försöka ta sig klippa igen här, eller Ja, det givet mig. Innan jag name någon annan minoritetsgrupp. Då går du gilla. Uh, Okej. Okay. Ah. Mm. Ja, mm, mm, mm. nu kan vi klippa. Jag kommer inte klippa, det vet du. Ah, ja, men så är det samma. Mm. Då får du helt enkelt så här försöka börja om. Va? Ja men så här kan vi inte ha det Alltså våran tid är snart slut Och vi kan inte avsluta så här Vi måste avsluta med något positivt aha mhm, mm okej okay. um... Så att folk, eller Är det något som någon cliff här Så att folk blir till nästa gång. nästa gång ska vi ha en plusartikel En plusartikel, jag tycker För... också att vi ska Introducera ett nytt äh, Ja jag funderar på det här med men jag inte Kommande eller liksom Ett stående inslag mm. Mm. Så vi har så... ju veckans plusartikel Så behöver vi något mer skulle ja. Det är um, svårt. kanske någonting som inte har en 18-blad. Det är väldigt svårt för att det mesta har ju en 18-blad. All kommer från Aftonbladet Alltså i andra kissar det i 18 Det är ju det vi gör. Ja. Um, men ja, något annat. Ja, men det får vi se ner på. Maila gärna in! Förlåt! <laughs> jag yes. yes. det inte så, i så fall lämna en kommentar på bloggen Lämna en kommentar på bloggen I så fall, uh, maila vet jag inte <laughs> yeah, vi, kan, vi kan maila till någon <laughs> maila till dina kopior. Ja. Vad du tycker att uh, ni borde prata om nästa gång Ni ses under en fika. Bra idé mm. uh, ja. Andra bra relationstips oh, Relationstips Åh oh, nej Åh oh, nej Okej, det kan jag Gör, gör, Hur vi du utforma det. Okay. Nej, men, okay. Veckans relationsproblem. Eh, Eller okay. tips ska vi ha. Okay. Mm. Och då ska vi så här. Eh, förklara ett möte vi har haft i veckan som gått. Mm. Och sen eh, om det uppstod en konflikt. Och eh, vad vi valde att göra i den konflikten. Okej, okay, okay. intressant. Ja, eh, och så kommer vi ha mer nyheter. <laughs> Nej, Är det slut nu för det Eller hinner vi med ämnet till? Har du ett ämne till? Nej. Nej. Jo, jag skulle vilja prata om en hamster, men du kan spara det. Jag sparar hamsten. Den kommer vara kvar. Uh, tack, för tack för att det här går inget <laughs> Sen gör de faktiskt inte för att det är en död hansrör Jag vill prata <laughs> Ja ja um, avsluta, Så där har ni en liten cliffhanger <laughs> Nästa vecka Döda hansrör Ja yeah. uh, yeah. <laughs> <laughs> Vad är grejen med dem mm, Precis, precis. Ah. Uh, Anyways um, Tack för att ni orkar lyssna vad är det här Tack. fjärde podden? Ja. Det det. Uh, yeah. Yeah. Tack. Yeah. Tack. Tack. Det vad för de brukar säga fjärde gången gilt. Mm. Så uh, lyssnar uh, en Hela Men mindre. <laughs> <En> mindre. <laughs> jag menar, alltså inte ens min pojkvän lyssnar. Ju. Mm. <laughs> jag har sagt det varje dag. Kan inte du lyssna på den podden och säga vad du tycker? Snabbt ska jag mm, snabbt. Är då var ju stödjande. Det är ju ett relationsproblem. Ja, det kan vi ta upp i nästa vecka. nu En klipp här. Oh my god. Nej, eh uh, uh, klipp klipp klippar här. Uh, klipp här. Eh. Vad